a oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabhi ahum bi ihsanin ila jomid din Shukua së në ruar të gjitha falendrimet lavdrimet adhurimet të kuna Allahu të zhujal nësë apache dhe bekimet të ti qovshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin të ti shokët dhe të gjitha ta qindikin këtë rrug dherin ditë në punit të kësaj bote Filloj me të përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe lutem Allahu جل وعلا që të jeni të gjithë në shëndoshë, rahat e mirë. Jemi edhe sonte në takimin tonë të rregullt dhe siç ju kujtohet, jemi duke trajtuar disa tema të cilat po mundohemi të prezantojmë si përgjigje në një pytje të madhe që e kemi emërtuar me të vetë emisionin që ka thot feja. Andaj që ka thot feja për këtë, që ka thot feja për atë e kështë të mëratë. Në emision të kaluara jemi munduar që pytjet të jenë një bazë dhe një themel mbitësin dë ndërtohen pas taj edhe temat e tira që dë trajtohen me lene Allahu Gjallahu Ala në të ardhman. Andaj kemi thënë se që ka thot feja për shahadetin qëka është shahadeti, kur pranohet shahadeti, e kështë mëratë. Qëka thotë feja për fenë, qëka është feja? Qëka thotë feja për Muhammedin sëllëllahu a.s. e kështë mëratë. Andaj, këto trija janë baza, mbi cilatë ndërtojtë pastaj, të raja, shtëpi, të raja ndërtes, që mund të quatë ndërtesa e adhurimit të Allahut Azogjel. Kështjela dhe fortifikata ku besimtari mbrohet nga të gjitha rëzishtet nga jashtë. Kjo fortifikat, kjo kështjel, duhet të jetë ndërtuar në këto tri themele. Të dim se, si të besim Allahun, të dim se, si të kuptojmë Islamin dhe të dim kush është Muhammedi sallallahu aleyhi o sallem. Për këtë arsu e kemi filluar me këto tri, që pastaj mbitu më letë, të ndërtojm atë që kemi ndërmend ta ndërtojm. Nëse njëri një i cili për shembull nuk e ka kuptuar drejtshah adatën, fjalën la ilahe illallah, nuk e din kushtet e saj, nuk e din domethënien e saj, sikur që kemi fol, ka problem pastaj të ndërton diçtë fuqishme stabile mbi këtë bazë. Ose për shembull nuk e din çka është feja, ku çka çka na duhet në feja, Q ratë, ku parshiyet ajo, çfarë përflin ajo e kështu me rad, e kufizon ndoshta në fushat e caktuara, ndërsa fushat e tjera nuk e lejen fendet e përtën, kënjeri e ka vërhtir, që pastaj e, të ndërëtën këndërëtis të fuqeshme si kur si e cekë mërë. E kështë mërra. Pas kësaj baze, ka do tëtë edhe rëndit e tjetër, që do të kishëm patë nësi të respektojmë. Si kur që kemi respektuar që nga filimi rënditin, duke filuar nga shahaditë, Më po duke pasur parasysh se jemi në prag të një muaji të shënt, jemi në prag të një muaji të bekuar. Atherë na imponon kumuaj dhe ardhiya e një agjent tjetër të të folurit. Prandaj kam vendosur që sonte me Lena Allahu ta xogjal të, të filloj, jo të përfundoj, që të vazhdoj edhe në emisionin e ardhshëm me Lena Allahu ta xogjal të flas për muajnë Ramazan. Pra në mund të emërtojmë emisione sëndëm që ka thëtë feja për muajnë Ramazan. Të dim, a kemi ditur tërkët që e thëtë feja për Ramazanën? A kemi kuptuar në tërkët rëndësi të këti muaj që feja i ajebë këti muaj? Apo a i dim në vlerat reale të këti muaj si kur që e ajebë feja? Që në bënës të kësaj të kuptojmë rëndësin e këti muaj, të i dim vlerat e këti muaj Kur i më të kjo atëra njerëjë padyshimse, duhet të fillojnë me fjalën e Allahut Azza wa Jell. Duhet të fillojnë me Kur'an që të jap përgjigjen e këtij pyetje. Nga sa e kemi përmendur, kur themi çka thot teja, përgjigja prej kumirat, përgjigja mirë nga fjala e Allahut dhe nga fjala e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, kët nuk mund ta harrojmë. Andaj gjithmonë duhet ta ndjekim këtë mëtot. Çka thot teja për kët punë? Feja thotë kështot, nga se Allahu thotë kështot, nga se pejgamberi sasem thotë kështot, e kështu më radhë. Ande edhe në këtë përgjigje, duhet të fillojmë me fjallët e Allahu azogjel. Qka thotë feja për Ramazanin? Qka thotë islami për Ramazanin? Ndë gjëni qka thotë? Allahu i madhnuar në kaptinin El Beqare, kaptina e dyjt e Kur'anit. Në këtë sura, Allah Gjellara ka përmledh me dëvërtet shumë dispozita, shumë regula, shumë ligje. A në surja Beqara mund të konsideruat një bazament i rëndësishëm për jurisprudensën islame, për ligjin islam, për dispozitat dhe regulat praktike që kanë të bëjnë me jetin e besimtarit. Në kuadrët të kësaj sura, është përmendur edhe agjerimin. Allahu gjallë wa ala that, ja ejuha lëdhina amanu, kutiba alejkumu së jamu, kema kutiba ale lëdhina min qablikum, leallekum të tëtëkun. Para se ta përkthej, një hyrja, parathënja, para përkthimet. Në qoftë të se ne e kuptojmë drejt këta jetë, shkuas në ruën. Dhe Meqet ayat japim përgjigje në atë pyetjen e parë ku tham se çka thot feja para Amazon. Un mendoj se vetëm vetëm pa inkuadrimin e argumenteve tjera, vetëm me kët ayat, do të ishte mjaftueshme për një musliman ta kupton rëndsinë, vlerën, peshën pozitivën e këtij adhurimi në feën Islam. Shumë njerëz pa shkak të vapa së madhe kanë filluar tashmë të hamenden, kanë filluar tashmë të hezitojnë, nuk e di vështirë, vapë, si do tja bëjmë, nuk kanë motiv për të agjëruar, një vapë i demoralizan, një vapë i dekorajan, andaj, me në vërtit kemi nevoj që të dimë, pëse të agjërojmë, pëse duhet unë të mbes i etur, i uritur, pëse duhet unë të përbaloj tërë këtë vapë, i uritur dhe i etur, Për çfarë arsye? Cili është qëllimi? Ata që para muajit Ramazan nuk dinë të japin përgjigjen e këto pyetje, kanë problem të përcaktohen se kur të vijë ky muaj çfarë do të bëjnë, do të agjerojnë apo jo. Do sa njeriu që ka kuptuar drejt kët, nuk ka mendat kur nga sa ai e din çfarë thot faja për Ramazanin. Ai e din çfarë thot Islam me për kët muaj. Ai e din çfarë pozite ka ndaj nuk ka mendat. Nga sa ka shumë të qartë. Vesë që kjo parëthënje, në ka pregaditur që tashmë të prezentojmë ajetin kur anorë, të prezentojmë përgjigjën e parë në atë që thamë qëfarë thët islami për Ramazanin, që ka thët feja për Ramazanin. Dhe sonë të shikush në ruar, do të kisha huazuar pak një titull tjetër. E mishonim betet kjo, që ka thët feja, nuk e nërëshohim. Mirë për për sonë të përna duhet një laj, një laj titulli pak tjetër vetëm sa për huazim. Pse të agjerojmë? Jo që kemi dyshim, por për ta ushqyër vetën me bindje, edhe më tepër. Por ta motivuar vetën dhe rëna atë masë që mos në bëmë përshypje vapa. Mos në bëmë përshypje kohë kër agjerojmë. Mos në bëmë përshypje dirësa Mos ta bëm pështypje uria, mos ta bëm pështypje etja e kështu me radh. Andaj gjithkimin nevojë për këtë motiv, pavarësisht pse jemi përcaktuar se do të agjërojmë. Na duhet një motiv, na duhet na duhet të dimë edhe më shumë arsye pse të agjërojmë. Jo vetëm ajo, e kemi barq. Po e kemi barq. Kjo është e vërtetë dhe kjo është e mjaftueshme. Mi po në çopse kësaj i shtojmë edhe disa të, të tjera, mendoj se do ta kemi më lehtë. Dhe, me më, dhe më me malëngjim do të apresim këtë muaj do t'i gëzohemi si kur që i gëzohet miku ardhësë miku që nuk e ka parë kohët të gjatë si kur që i gëzohet nëna fëmiju të saj që i vie pas një kohë që ka munguar andaj në ka munguar kë Ramazan më ti nuk në ka vizituar në ka marmali për te me zi po presim që t'vije janë nëmbushur zemë në ato në malëngjim kur të t'vije a thua vall do të na e pa Allahu xellaula ia çta presim pse kanë mbetur ditë deri në këtë muaj megjithatë sikur çot populli i mi duke bartur shpirt nuk e jo. di më çfarë do të bëhet me neve andaj e kemi dert a do të arrijm kët Ramazan apo ju pra këta morëm tek kët motë unë pe diçë duhet më agjënu po di si e kam e kam pak më e kam pak më frikë nuk e kam bash me kët mallëngjim që po flet hoqja për të pikrisht për këtë dua të flas që të zavënsojmë frikën, hezitimin, paragjikimet, gjithë ato që janë kontekse negativë, të zavënsojmë me ndjine pozitive, të zavënsojmë me malëngjim, të presim Ramazan si mik, që med vërtit, në ka marrë malë e për te, që med vërtit, po e presim që e sa kose, mëti nuk në ka vizituar. Se ta vojmë këtë? Ta është e para, përgjigja në këtë është të këfjalli Allahut Azo Gjellë. Shukuhet në ruar, shikoni Allahut Azo Gjellë, lewala që ka thotë surën Bekara. Në kur themë thotë Allahut Azo Gjellë, a kam nevojt të ju flasë për rëndësine Allahut? A kam nevojt të ju flasë e, për dëshurin që duhet të akimin dhe Allahut? Kjo është i me kryer për njeve, me ndaj. Mjaftan për një musliman të tithuot se Allahut ka thonë. Sa është kjo fuqishme. Sa është kjo me ndikim në zemrën e besimtarit që ka besuar në Allahun Azza wa Jell. Andaj Allahu thot, Allahu i madhreshëm thot, O ju që keni besuar. O ju, ju të tjerët, të tjerët nuk është për juve të tjerët. Ju, ju që keni besuar Allahun Teazza wa Jell, juve që u kam dhëruar me këtë besim, Juve që u kanë vequar për t'ju shpërblujarë, juve, juve po i thërrasë. Ju që këni thënë se Allahu është një, ju që këni thënë se Allahu nuk ka shakë, ju, pikrisht juve po i thërrasë. Ju që këni dëshmuar se e dëni Allahu në shumë, ju që këni dëshmuar se Allahu është ajë që po ju fornizanë, ju që këni dëshmuar se qdo gjekini për Allahu të azobë gjellë, Ju që keni dëshmuar se Allahu çdo gjë ka në dorë në Ti, tërë pushtet është në dorë në Ti, jo pikrisht jo, jo të tjerat. Ju që keni dëshmuar se Allahu nuk ka djal, as nuk ka grua, as nuk ka shok, po pikrisht jo, jo të tjerat. Ju që keni dëshmuar se Allahu xhallal walert i mëshirshëm. Ju që keni dëshmuar se Allahu është bujar, ju që keni dëshmuar se Allahu xhallal është përkrası juaj, po jo, pikrisht jo. Jo e kini besuar. Po, Zot, po nijemi ata, të gati shumimi tashmo, Zot, të ndëgjojmë pas kësa i thirje je, ja, jemi rështuar, Zot. Jemi rështuar. I kemi zëgatur vëshet, po presim, po ndëgjojmë Allah me malën gjim, që farë dëtë në thuati. Këti bale i kumës si jam? U është bërë obligim a gjerimin që ku e zë në ruëm, Allahu pa thot, u është bërë obligim agjerimi, nuk pa thot, Allahu u a kanë bërë obligim agjerimin, që këni, Allahu nuk pa thot, u a kanë bërë obligim agjerimin, unë, Allahu, por Allahu pa thot, ku ti ba, u është bërë ju vë obligim agjerimin, pësa thua, këndryshim, në ndërtim të fjalis, në ndërtim të kësaj fjalije, pësa, me se u që këni besuar, në Allahon që e të sejka me heret, u është dë bërë obligim, a kam nevoj të them se unu a kam bërë, po kush u bën obligim dishtetër të për së Allahut, Allah është që bën obligim, nuk është nevoj e të përmendet, nga së është edishme, aj që në bën dishtë obliguar, aj që në ngërkën më obligime, është vetëm Allahu, Andaj, nuk është nevoj e të thuet tash, unë s'ka nevoj Ja se kemi dëshmuar kur kemi thënë la ilaha illa allah, se vetëm Allahu është ai që na obligon diçore, se vetëm Allahu është ai që mund të shpall diçtë ndaluar. Shikoj në çfarë konteksti, në çfarë ndërtimi të bukur të kësaj fjalie është futur agjërimi. Andaj të çikë dëshmuar se vetëm Allahu ti të, të bën bargj. shpar dhe të bërshë kësej radhe, dhe të agjeraj, dhe të knaqem duke agjeruar, nga se Allahum ka obliguar, e mirë Allahua obligon njeriun me diq, që nuk ka mundësi të baj, ju jo vallaj, para mendo po të vjen një urdhër nga i gjithë më shershme, nga ajë që të dan, nga ajë që nuk ta don të dan të keqen, po të vjen një urdhër nga ajë, që vallahi nuk të ka kryu, nuk të ka silnë këtë botë me të mënu. Jo vallahi. Ne më mëndojmë vetën tunë këtë lërgomi nga udzimi Allahot Aza u gjellë. Ndaj, me qësa kënaci, me qësa dashuri, e presim këtë urër, ga se në vjenë nga me i dashuri. Të pësë. Të pësë. A ka ndonkur që është më i mëshirshëm për mua, për ty, për atë, më i mëshirshëm sa që na ka krijuar? A ka ndonkur? Jo, vallahi nuk ka. Nuk ka nga se prindrit të cilët na në mshirojnë, nësi prinder që i mshirojm fëmijët ton nga një herë, na ndihmëse në diell ti nxjerrim në rrug për të na bletish. Jo se është vop ne që i mshirëm dinin këtë masë për indrit, tanë, fëmijët tanë, meqët tanë, që mshirëm indrëmet vetë, preka kemi këtë mshirë? Këtë mshirë e kemi nga Allahu Azogjar. Wallahi, ati që Allahu si kja për mshirë, asë fëmijën e vetë nuk din me dashtë, nuk din, a i nështë atë danë, për nuk din, nuk din të mshirën, nëse s'ka mshirë. Një njëri ertëk Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, dhe gjatë duke lozur, luante i dërguar i sasallëm, po është e burë, por luante me fmi, nuk është tërpë të luan njeri me bitë e tije, me një patë e tije, nuk është tërpë kjo, dhe gjatë pe gambe në sasallëm, të shtirë në tuk duke luatë në bitë, një patë e tijë, Hasani dhe Huseini, kur hyrë një li u të më rua, thë dhe të të kështu polun, burë i shtetet polun, kështu, Allah kur nuk i kanë puthur, as kur në prerë nuk i kanë vendosur. Qëfar thë muhammedesëm, a, pirolla, qovë, qëfar burri, këso thë pegameris oselëm? Jo, vëllahi. Thaj, qëfar të bëjë unë me ty, kur Allahu e kanë zirë më shiren nga zemë rajote? Së të këpë Allahu më shirë, qëfar të bëjë unë? Përëndaj, kërë të i gjithë më shirëshme. Andaj, kur Allahu të thërët me të ngarku me dheqë, di e se ngarkesë është e përcjellur me mëshirë, në kumund është e pamundur që Allahut na obligon me diç dhe e obligim të jetë i zhveshur nga mëshira, nga dashuria, nga përkrahja, nga shpërblimi, nga afrimi, nuk është e mundshme. Andaj vëllai i nderuar, motra e nderuar, sot ërtendejoni që Allahu po ju thrat, o ju që keni besuar. Prete me mallëngjim ata që vije pas kësaj. Pritë djoks hapur. Pritë me knaci. Pritë me mallëngjim nga se është duke të thirrur ai që të don për të obliguar me diç që është për të mirën tënde dhe me atë që të obligon nuk dëshirojnë as se të dëmton. Nuk dëshirojnë as se të rëndan. Ta ha Ma anzelna alejkul Qur'an litashqa Allahu thot nuk ta kemi zbrit o Muhammed o ju njerëz kuptoni nuk e kemi zbritur Kur'anin qe tu arëndojm Juve jo Kur'anin kemi zbrit po tu a lecom Juve ju jo pa Kur'an rani keni na po dëshrojm tu shkarkojm ka kjo barr qe leht jeta ne andajëjrimi është po tu a lecuar në fund të jetëm e të agjërimit, shikon në fillim, sa lehëcime ka, pa dhe në fund, këtë Allahu në e vërtëtën, duke thënë, juridu Allahu bikumul jusra, vëla juridu bikumul usër, Allahu dëshërën të a lehëcan juve, o rob, asë pëj besën ja, pa ai për thot, për i pëthët përdu ma e lecu juve, për këtë va kam gërku agjërimin, që i shuë Allah me na lecu, për po na pëvrim që i rëne kem, duke agjëru, në kërasim me atë që do të vije, nga vapat e mëdha më tutje, nga vështërsit e se ardhëmës. Pëtashini se kjo ka qenë shumë e letë. Andaj, kush dënë të shpëtën nga vapat e mëdha të gjëhnemit, nga vapat e mëdha ditës e gjykhimit, nga problemet e shumë të të denimeve? Do t'i duke të kjo shumë e letë. Shumë e letë. Andaj, a nuk e presi me malënjim këtë Ramazan, Që u bendëm, se tashm u bëndem se çenka i përcjellur me mshir, çenka i përcjellur me falje, çenka i përcjellur me përkrahje me dashuri. U është bër obligim. A kam nevojë t'ju them kush u ka bër obligim? S'ka nevojë, e diën prej kujt. Njëri u mikut të tij, e ka mik të shpirtit. Kur të shkruan letrën ia dërgon. A ka nevojë ti të nënshkruat postë? Nuk ka nevojë, ngasë, ngafërsia e madhe edhe shkrimi i një njëjë. E nësë i blinë nëdër, Allahu e më sherovë dhe qofti knaqen më te, vdeqë në luftën e uhudit në betej, ishte i sakatosur tërsisht, nuk nijen ftyr nga goditit e shumë ta, të shpatave. Kus e njuhu? Motër e ti. Po, i afer ti vetë, me qka e njuhu? E njuhu me shenët e gjistëve, nëse ka pa po shpesh, e njete se dore ati kështë dukej. Ndë i dashur e njete dashurin, E një, këtu e ka një pikë, zizë, këtu e ka diqka, këtu ka... E një, se ka të afërt, ka pas mundësi tjetën afërt. Ndë e një shkrimit. E dhe pesimtari, nga dëshurie që ka për Allah në gjëllewala, e një, ku ti be alejkum, u kri, s'ka nevoj, o Allah, nuk kanë nevoj i arapë në dhuha se ti në ke obliguar. Në pëjdim këtë. Nga se nuk në thratë me këtë emër asë kush posteje. A thretë babën e herë, oti që ke besu në mu? Jo! Se s'ke besu në babën të, oti që ke besu në mu, nona me tonë, sa të shëto? I vetëmi që thretë, oti që ke besuar, është Allahu. Nësë ka në i përsi, të thëtë, unë po të bëjë obligim. E disë më është. Kuti bërë i kumësia, unë është bërë obligim a gjerimi. Ndë feja në thëtë, se Allahu përna thërëtë. Fe se Allahu përna obligon, feja thot, se Allahu përkërkën nga ne që të agjerojmë. Thash, dhe të në kjo është i mjaftushme, mos të lasin për tjërat, kema kuti be ale ledhine min kablikum, sikur u bë obligim për ata që ishin para jush. Kret, po thuë e se Allahu përna, kret e rabë gjatë historisë që unë i kom dashtë, kret njerëzit, gjatë historisë, se gjatë, Shumë, shumë, shumë shekullore të gjithë të që i këmë dasht si shenë e dëshurisë ti me ndëjtyre ka qenë si ka umbligu ma gjerim. Subhanallah. Allahi, Allahun na dënë andaj në kanderu ma gjerim. Allahun na dënë andaj në kanderu me prit muajnë Ramazan. Allahun na mshirënë Andaj po na mundësën të agjerojmë, kështu kuptoje, jeroash, jeroash, në këtë kontekst që fulla dhe një më tani, fute Ramazan, nga këtë kënd shikon të, nuk ka më letë, nuk ka më bukur, nuk ka më mirë, edhe buzit kërë shkrymohen kënaqesh se për Allahun e ki, Njerën nga luftët e hershme në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni vëllaznit e dashur çka bojnë. Të dashurit kur e dajnë dikën çka bën për të. Vullallai nuk lodhësh së shërbymur atë. Nuk lodhësh as së te, së lodhni për të, së angazhuari, së sakrifikuat, nuk lodhësh. Gjasë të mban aktiv dashuria. Njerërin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftë e ndëgjuën duke u lutë kështo, që kani, para luftës, kështë lutaj. Tha, o zotin madhë, me mundësa që sëtë të takohem me më të rëzikshmin, më të vështirin, më të rimin e atyre që kanë armën e luftu. Ta luftajet, më luftane, të më godit e ta godase. O zotin më mundësa që të sëtë, sëtë më mundësa Allah qetovdes për gjithanden. Madje jop dike të, jo të thjesht, por të tash kë dikur thot, po pse është lutështot? Në fund e kupton përgjigjen. Po pa pa të fundin duket e si pa arsyeshme. Sikur të vash pa atë fundin dhe duket e pa arsyeshme dhe dhe më agjëru. Po kur të kuptojsh fundin, atëh thua tash po e kuptoj. Të gjitha po arsytet kanë në hijen e atij qëllimi. Tha më mundsoj të shkymym tërësisht atë më godit në barkën, dure, të, të, të, të gjymtosëm tërsisht. E kur dalë para te jo, ozot qashtot, me barkë, të shkyre, dure, të këpu të luftë për para, e të më përët është ti mu, ozot. Shiko qëfar lutë, aja la për lutët. E të më përët është ozot, o, o rubi jam, që fari, pëse e bërgë shtu? Allah e din, Allah e din mirë po, të mësën neve këtu ka urëci, pëse e bërë kështu? Thët, kjo që bëndë edua, e onë të themë, fike i arabë, që që shtu azot, vepse të kom darës shumë, në mbo për ty. Subhanallah. Para mënda, kur buzët e shkrymohen, e barku të zbrazat, e të din lodhje, e thua azot, Allah e veç për ty, se për aske nuk i shkrymoj buzët. Por dashurje e për ty, Gjitha këmë ju bën të leta. Sa është erëndë kjo në peshorën e ditës e gjukimit? Vesh për ty Allah. Gase veç ti ke pas drejt thrys, të më thërës, të më thërasësh, o ju jo që keni besuar, vetëm ti, nga se vetëm ty kanë besuën. Që që të e thët feja për agjerimin? Thëtë dhe halama shumë, dhe të lasëm inshallah, me lehen Allah të zëgjen. Mirë po Allah të thëtë, o ju jo që keni besuar, o është bërë oblig si kur u është dë bërë obligim atyre para jush, vëllohet, këtë ata që ka loj i ka dasht, i ka obligu ma gjërim, ata allohet që i don, i ka ngarku ma dhurim, ata që allohet i ka dasht, i ka fut në emnin, oju që këni besuar. Andaj, kur të thëri, kur të ndëngjash, këtë thirje, oju që këni besuar, andihesh iftuar, Andihesh i thirën në qofë se ndihesh përgjegjë, nga se të kanderuar. Në kanë u eftes speciale, miku përthrat, i dashur e përthrat, me emrin në më dëvukur, që të kanderuar mu e ty, andaj, ndihu i ftuar në sofrën e të gjithë më shershmet, ku në thratë për të agjeruar dhe kjo nuk i duhet ati fara, agjërimi jonë, nuk i duhet Allah të fara, nuk jashtë në pushtetin, parën qofë se njerë nuk agjërojnë, nuk jam unë nga në pushtetin, mirë pa e të rasht, leallekum të të kun, e të rasht, që ju të bënit të devëtshëm, të kuat, që ju të mbrohën një rapë të mi, thusë, subhanallah, përthuj se Allah përna të rapë të mi, zjarë me i gjenimit të shumë i raptë, Deningja edhe është shumë shumë i dhëmshëm. Ollai duhet mbrojtje. Me çka keni më mbrojt? Kur dërvëshon zjarrin drejtimin tuaj, çfarë do të vendosni? Me çka do të mbroheni? Me çka do të ruheni? Andaj un po a do një mbrojtje. Un po po po a do. Dhurat e vendosni agjërimin. Me agjërim mbroheni. Gjasë që në agjëruar në vap, ta bëjat mbrojtje nga vapa e madhe shpëblimi e shkështot, nga loje veprës. Në vapë ke sakrifiku, vapëa dhe të bëhet nëmburoj që të nëmburoj nga vapëa. Subhanallah, sa është interesant kërë. Andaj, theja, islamin e thotë se, e keni nuket obligim të them nështë ta përsri dhe ta dhe valvajat që thashtë dhe rëmë tani. Mëllaj më duke të pak me i thonë obligim. Nga se kjo obligim, bat interesant i rëndësishëm në nëhijen e asoja që thamë dhe rëmë tani. Andaj është një obligim po me dashuri. Shë interesant se i vetëmi që kërë të në obligan, e kërë të në nga ngarkan, e kërë të kërëkan për neve, në halajat dojmë është Allah Azuzet. besimtari, e prish gjumin, herët më njës, dhe është i knaqër që i është mundësuar më ngrin nga se e ka për Allah. Rëm i uritur dhe orë të tëra, dhe është i knaqër, pëse rub jam, të janë shkrumuar shtu buzët, pëse rub jam jelodhë, për ty e zëtë, Allah e veq për ty, se për asë kënë nuk e kësha përë. Sa është kjo madhe. Allah në çës se vetëm nën hirë kësoj jetojmë. Nuk do na sfido nas, nuk duajmë. Nuk do të na sfidon më as një lloj vapa, as temperatura, gjithë ato do të jenë nga se ata që ishin para ne sh të dëshmuan se kjo sfide janë të paqendrushme përballë kësaj bindjeje. Kjo bindje ka goditë të fuqishme. Rënan të gjitha sfidat, nga se motivi është i fortë. Po është sfide e fort, po, po javlen me godid, javlen nga se paguhet, paguhet së më shtrajt. Andaj, feja në mësën se Allahu në kaftuar, jo asko shtetër, allahi, nuk ka gjyru në përpare, asko në nevoj më arse të ubele, ko është a gjyru në përpare? Nuk ka gjyru në përsy e përfaqë, së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së së Nuk a gjërën e për asëgjën. Betëm për hirtë zotit. Andaj për fund për e themë, shikonë në ruar, po thuaj se Allah për na thëtë, oj që këni besuar. Për hirtë ati që këni besuar. Për hirtë madhë dhe zotë a gjërani. Për hirtë madhë dhe zotë pranën e këtë mbërojse, do t'ju duhet, vë Allahi do t'ju duhet. Shumë do t'ju duhet. Sa nga ta që në futër në barkun e tokës, po të mund të këtheshin sonte do të dvinin në këtë karik, Allahi, do të nëmban një ligjera të paharushme për neve, që të marim sa ma te për mburoja nga se po nevojit eshin për atje, po duheshin vë Allahi. Andaj, Allah po në të regën, është durat, ta përnëm këtë durat nga miku dhe i dashuri jon, nga e që në mëshiran, dhe në këmsuar edhe neve si të duhemi dhe të në shiruahemi. Kam betur dhe shumë që të flasim, që ka thot feja për Ramazanin. Apo, si kur thash, e kam huazuar veç përkosisht, për, me ras në këti muaj titullin pse të agjeroj? Sonte, fola, mërëna kësaj kuat të shkutër, vetëm në nëhin e këti ajeti. Fjale sa Allahut, ojë që këni besuar, o është bërë obligim agjerimi, ashtu Sikur i është bërë obligim atyre para jush që t'jini të mbëroj të rvetëm, t'jini mbëroj, t'jini të devatëshmë, t'jini të kua. Për këtë arsuje, u a kanë bërë obligim a gjerimin. Hembetin edhe disot të tjera, që duhet t'jinkuadrujmë në teksin e kësaj përgjigje që po flasin për te, që ka thot islami për Ramazanin. Mirë po, koha e lejuar për këtë piesë, do të të të ka, s'ka duar, un këto dua t'i japi fund për të hapur mundsinë pastaj pas një pauze të shkurtër për të inkuadruar edhe dy shikuet nderuar në, në këtë emision derën e fundit e ësallahu mëanduar që të na mëson atë që është e mirë dhe na të na mëson të punojmë me atë që është më e mirë dhe e ësallahu mëanduar timi nga robërit e Allahut të njerëzuar ati të përulur ati falëndërues për begatit të të nderuan Allah nga dënimi dhe të na shpërblen me xhenet Këtu për po shkëputëmi përkosisht, shkëku e në ruar, për dëvazhduar më tuti pas një pauzat e shkutër, andë i Allahu ju ruajtë, Allahu ju shpërblebë në ndëqni. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Të martën nga orën njëzetë, Pistivisje dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hojgjalar të ndryshem. Shikuestit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë pikon. Mos lejoni që t'jungur fasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Sallam. Në ndiçni që do të martë, nga orën 20, në PIS TV. Kiameti është afer, një emision që shpjegon holësisht shenjat e kiametit, vjen të shtunën nga orën 21, me hojgj Ismail Bardoshi. Ka njërët të cilët dyshojnë në bëjë fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pëjëtje në bëjë argumentet e rinjalljes. Kur shenë argumentet e rinjalljes?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 Pozita e sinqeritetit të Vestin Kris. Mos haro, në ditën të sotën, ora 19:00 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelsat e Mirsis në Pest TV. Rruga drejt Allahut. Një emision që nxjerr në pah elementet e rrugës së vërtetë dhet realizimit të urdhrave të Zotit. Një rrugë nëpër të cilën kaluan karavane të shumta të njerëzve punëtor, puna e të cilëve ishte besimi i pastër dhe vepra e mirë. për të arritur sukses në këtë rrug, të rrug, nevojitën pajisje të duhurat, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit rruga drejt Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojj Enis Rama. Në ndichni, që do të shtun ora njëzetë, Në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçti Ora 19.00 emisioni në kërkim të adhurimit Me hojgjen Enis Rama Allahu Azogel nuk ka nevoj për neve Ai, Nuk ka nevoj për falërimin tonë Ora 20.00 emisioni kam një problem Me xogjin Muhammed Derma ko Allah vot likull jan minkum shir'atan w minhadan <tër> Ora 91 Kur'an me titrim ne gjuhën shqipe <tër> <tër> Nandihni te mërkurën Salamu alaikum wa rahmatullahi, shiku e së nëruar u këthyëm për sëri në pjesin e dy të emisionit ton. Tashme, sikur që e keni të njohër, kjo pjes është rezervuar për thirit e juaja. Dhe besoj që gjëtër emisionit këni pasur rasin, po edhe ma heret që të njini me numrin e telefonit, për mes të sëri mund të inkuadroni drejt për drejt në emision, apo edhe të dërgani SMS. Andaj, jemi në prilet e thirjeve, si zakoneshtë, Por dheri sa të filojnë thirjat, në mund që dëvajdojmë edhe me disa pika që kemi mbetur në piesën e partë emisionit. Së do që oftë kemi, kemi një thirje, kush në lemrojt, urnë në ne? Salamu alaikum. Aleikumussalamur. Po gjindëruar, në përmetë programit që uaj, konë fjellu me farë në matë. Në fërkom të rejtë, dhe i kuj me nësumë a njër, kisha po dëshirë për hirë të Allahut. Me i bo vëtëm për një abgjytit një në të janë, si farët, farëti, cynetet, dhe sh shkasuhet me cynete, cilatësure, ma gjensisht, jam filostare, kom dëshirë me gjithë zemë e azure Allahun, kom dëshirë me një të fejru dhe. E qartë, e qartë çikisha zoti ju shëlbes. Alhamdulillah. Po dishëm kjo është një pergzim në Sallallahu xelaluhu vale, ala që raste të tilla të shtohen edhe më tepër. Do të thotë që duke ndjekur emisionet ë dikush të fillon të falë, të thotë ke Allahu xelaluhu ala, vëllai, kjo është dhurata më e madhe për neve. Kjo është privilegimi më i madh që ne mund ta ndinjta për të, ndin, të tonjet në kësaj bote që njerëzit përmes fjalëve, përmes udhëzimeve të udhzojnë ka Allahu xelaluhu vale. ala ndërsa ne e kime një emision duke kërkuar përgjigjen, por gjithashtët edhe me lene Allah Gjellewala do të japim informacionet të mjaftushme, ku mund të drejtojni për mes do tëtë qfarë faqeve, por edhe serimet të, të, të drejpere dhe praktike për mënyrin e faljes në mazit, nga se pa dyshim ka shumë filuestar, një është interesuar e nëveçant i para Ramazanit, shumë njerës kanë interesin për të filuar për të falur, Andaj më ndoj se një kërkes e tjilë si kur që si erën nga motra e ndër uar por edhe të shumëta që na vinë vazhdimisht, e, na obligojnë që të përdiqemi praktikesht këture kërkesave Andaj me lejnë Allah Gjellewo Ala se shpejti do të, do të keni para jush, dhe qka që ju orientonë si të faleni Kemi edhe në thirë të të tërë urnëni, kush në alaj më rohët Urnëni Imi duket dë të dëgjuar vetëm rnë. Alo. Faleminderit, imi duket të dëgjuar. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Aleikum salam. Allah ju shpërbles, fut. Amin el jura. Un çe katë rjet takomis mezu Kur'anën arabisht. Alhamdulillah. E swoftun fëdvije. Po po du mi dit në ditë që ta menj fars, po po du për mënsë dit pak diçka na kanton thuria mulk është e vlefshme. Yasini këtu, a më një ditë rahat si diçka? që ka muj për men shmë mësue, së krytë muj në mërive zdi dikona, dhe në qka është më falë, a ka mënë më qinë në të regua. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Hajde Allah ju shtë të bleshtë. Amine dhe juve. Do të të pytja ishte ndelidhur me e, lezimin e Koranit, dhe e, ka dëshirë me ditë se qka është obligative të mësot për men shmë nga Korani. E, dhe silë disa shemboj surën mëlkë e kështë më radë. Fillimisht obligative nga Kurani, barç, farz, e kemi të mësojm atë pjesë që pa të nuk mund të kryjm obligimet që në ato obligime duhet të lexojmë Kur'an. Ky është rregulli. Andaj obligimi i vetëm që ne duhet të lexojmë Kur'an është namazi. Në Na axhirim nuk kemi Kur'an që duhet të lexoj. Në zakat nuk kemi Kur'an, në hax nuk kemi Kur'an. Andaj, obligimi i vetëm në të cilin duhet të lezojmë kuran është namazit. Brana namazit, kemi obligim që t'adim surën fatiha. Andaj, obligative, barqë, me mësu është surën fatiha. Dhe eventualisht, si bazëshirës, dhe një surët është kurëtër, si kurse inë atajna kilkë utërë, apo kulë hua lëvehatë për, për t'u falu. Kjo është barqë. Krej që kamësujmë për të i kësaj, ka të bëjmë atë që është vullnetarë në kuptimin e, në mësimit përmendësh në gjuhën arabe, të kuptohën i drejtë. Se përket surës mullkë edhe surëve tjera, ka arë në hadithet përgameris a salem, se disa surë janë të vlevshme për të lezuar në rastët të saktuara, por lezimi i tyre nuk kushtë të zotë tjetë përmendësh. Andaj vlera e lezimit të atyre surëve, a rrit edhe duke i lezuar me sy ju duke i thëmë përmendësh. Si kërës surja mullkë, Ku i dërguar Sallallahu Alejhi Vesellem na ka përmendur se kush e lexon surën Mulk para se të bie të flaj natën, mbrohet nga dënimi në varr. Apo sikurse ka një hadith se pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem na ka preferuar që para se bim të bimë të flëm të lexojmë surën Sajda. Ose sikurse ka ardhur një hadithe ku pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem na ka preferuar që ditën e jumë të lexojmë surën Kaf dhe ka thënë kush e lexon surën Kaf ditën e jumë i bëhet dritë deri në jumën e ardhmë. E këto rrad kanë ard disa sure që kanë vlera të posaçme në leximet yjne, por nuk mund të them se janë obligative të mësohen përmendës. Në çovseim son përmendës, atëherë padyshim se, pa se kish problem, edhe për mundin, edhe për leximin, edhe për angazhimin, edhe për kurën që e ka lënë të mësoj kuran përmendës. Për të gjitha këtu kish problem të madh tek Allahu Azuvjell. Mirë po të themi se për shkak të vlera që ka kjo sure ose jë sura, tash, të bëjmë obligim diken nuk mundemi. Të gjitha këtu janë mirë, janë se va, por nuk janë obligative. Kemi një thirje të radhës, urnani kusë në lejmë rot, me keqardje në dështëj thirja, si do qoftë presim thirja tjetër, andaj dua të them që këtu, këtu surat të Kur'anit, që ka ardhë vler, e caktuar për ta, nuk është obligativ që të mesot. Kemi një thirje, Urnani, kështë në lejmë rrëtë? Kështë e Pistivis. Urnani? Kështë e ka pasë dërshirë që gjithëre kote funit këne qipë kuranën në gjuhën arabe, e aqë shumë mësova prej Fana Meledu, po kote funit që ka nuk tje peqit në në gjuhën arabe, veqë më shtipë. A kështë e pasë nësi në gjuhën arabe në qipë? Më falë edhe njerë, që ka me di në gjuhën arabe? Kështë e ka me di në gjuhën arabe? Në gjuhën arabe, si do nësë surëm El Bekare, që që që në gjuhën arabe, Kur'anën. E mësura shumë në le gjuhën në gjuhën arabe. Aha, aha. aha. Po kote full nuk pesit në gjuhën arabe, vetëm gjuhën Shqipe. Po, po, po, e qartë. Zotë i është për blitë, për mundin Shqipe banin. Amin, edhe ju Allah e shpër lefët. Hamdula, kjo është një ndikim pozitiv, dhe të tëtë i, i, i gjithashtu, si kështë ashtë, E se përket asaj të shkrimit arab, inshallah, më bësej që këtë kërkes jenë duke e ndëgjuar ata që miren me këtë punë nga stafi teknik, e do të kemë parasysh, inshallah, bi idh nila, që të kemë më letë për të ledzuar. Kemi edhe një tiri, urnoni, kusht në lejmërod? Kusht në lejmërod? Ado. Po, po ju ndëgjojmë? Këtëm një dukarën në Shqipë, po dhe një ditë, a bohet hatme, a dhët me... Qa dhët me kënu përta? A me abominin e qartë? Po, e, e qartë. Do të të ka lezuar Kurani në gjuhë në Shqipë, dhe a konsiderot kjo hatme, dhe a duhet në fund të këti lezimi do të të bënë në një lutje, do atë saktuar e kështë mëratë. Fillimisht, duhet të kemi të qartë, se, Kurani, dhe vlerët e lezimit të ti që kanë ardhë, kanë të bëjnë me originalin, e zbritën e gjuhën në arabe, nga sa Allahu Gjallahu Ala e ka zbritën në adgju. Egzistimi i Kurani në gjuhën Shqipë, për këthimi, është një begati një metë i madhë për neve, që për mes ti mund të kuptojmë fjalën e zotit tonë. Andaj, Kurani Shqipë na duhet për të kuptuar a që nuk mund ta kuptojmë në gjuhën arabe. Por ju edhe për ta lexuar atë që është në gjuhën arabe. Duhet këtë të dallojmë. Andaj Kurani i shqip na duhet për ta kuptuar atë që është në gjuhën arabe. Na zaventson atë. Në arabisht nuk kuptojmë, andaj e zaventsojmë këtë moskuptim duke lexuar gjuhën shqipe dhe kështu e kuptojmë. Mirpo, me Kur'anin shqip nuk mund ta zaventsojmë edhe leximin, sikur që e zaventsojmë kuptimin. Për këtë arsye lezimi i Koran Gjurë Shqipe ka sevap caktuar po por nuk mund të themi se ka bërë hakme në kuptimin e përfundimit të lezimit të Koranit si kurse bëhet në Gjurën Arab andë nuk ka diqka caktuar doa por kërkan të kalau shpërblim dhe udhëzim me këtë Koran dhe kjo është e mjaftushme kemi një thirje urnëni Selamu Aleikum Aleikum, Selamu Rahatullah po ata një pykje hoqë uh, personi që është me të meta mendore që nuk dhe pa? me foqë ma që ka Kur të jesh a koppa djeg sin golën tjetër? Mfal thën nuk qa, flet. Po? Do thot nuk flet apo është i smut mentalisht? Po, kozmeta, menduare nuk mund me të më ful. Skofsi më ful. Po, po, po e qartë. As shumë qa. Qa. Qa. pa kupton diçka. E qartë. Këshë ky temi. 13. Njerëzit të cilët do të thotë për shkak të metave të caktuara që i kanë, qoftë fizike në kuptimin e po të, të trupit, do thot mentale dhe këto meta u pamundësojnë të kuptojnë kërkesat. A ti i thua për shambull, Allah u ta ka obliguar agjërimin, e nuk kuptan, që ka është obligim, nuk din, nga se do tëtë, ka të meta. Këta njërës, do tëtë, për ta do të ketë ditë në gjukimit, një provim, si kurse ka ardhë në hadith të pegamberi sër Allahu al-Sërbë. Njërës që ka ndekur të smur, si që kështë, e s'ka kuptu farë, n Muhamedi sona kamsuar se ditën e gjykimit do t'u dërgohet një pejgamber. Në rthanat, do të thonë, do të thonë të izoluara nga ajo që zhvillohet jashtë tyre. Ata nuk e kuptojnë çka bëhet jashtë tyre. Xehnemi është thjesht më radhë jo. Do t'u bëhet një botë posaçme atyre, u dërgohet një pejgamber. Dhe ai pejgamber ata në atë situat janë në gjendje normale. Kjo është ditë e gjykimit. Dhe u dërgohet ky pejgamber dhe kërkon nga ata që ta zbatojnë një urdhër. Provimi për ta është një urdhër. Jo sikurse tek ne më është urdhërna. Ata kanë një urdhër. Nëse ata zbatojnë atë urdhër, kjo është një shenjë e drejtpërdrejtë se ata po të ishin në gjendje normale, do të zbatoinin edhe urdhrat e tjera. Por nëse në atë moment ata nuk e zbatojnë urdhën e pejgamberit, kjo është një shenjë se ata edhe po të ishin këtu botë në gjendje normale nuk do të zbatoinin urdhrat. Andaj në bazë të zbatimi të urdhnit dhe mos zbatimit e marrin vendimin e merituar në Ajrat. Ndërsa në këtë gjendje, Allahu nuk i mënd përgjësi pse ata nuk kanë agjëruar, pse nuk kanë falur, qase padyshim ata nuk e kanë kuptuar kërkesën nga ana e Allahut Azza. Kemë një telefonat tjetër të radës. Urdhëroni kush na lemërot? As-salamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Elloosi. Selam Aymer. Dashave boni Twitter lidhe me Ramazan, a fikë emisione? Po. Unë po e punoj kamarjer, po me ato e moj familjen, po në Ramazan po. e punoj, masë e që kam haram i shërbi e zonjer vëqës haqërojnë. Vëqë deshëta me ditë e kam është në duështë asë të kam haram, në idam familjen tje që mos më punu. Po e qartë. Se këtë profesion e kam. E qartë le, e qartë. Allahu akbar. Selam aleikum, hallosh fordes. Aleikum salam, tullah, tullah, shpër. Do të thotë pyetja ka të bën me ë punën, punon si kamarier, ndër Ramazan nuk punon. Por padyshim për shkak se nuk punon tashmë këtë muaj, të ardhurat i ka më të reduktuara, më, do të thotë i ka të ardhurat më të zbehura dhe padyshim kjo pastaj reflekton edhe në familje. Do të thotë kam gjunaqi ata i lu me një paketë për shkak se un nuk punoj. Fillimisht tham se vendimin që e ke marr, për mos punën Ramazan është vendim i qelluar. Kjo është e para. E dyta, është mirë që njeri ju, para se të vje muaj Ramazan, të pregaditit nga pak, do të duke, duke menagjuar me të hyrat më jure në mënyrë pak më racionale, pak më ekonomike. Do të në qovë se gjdo muaj keme argjuar përshamu nga 200 euro, po thamë kështë kushtimisht, ta është më një dy muaj para Ramazan të harzujim nga 150 euro çet na mbeten 100 euro të ruajtura dhe eventualisht 150 euro të ruajtura nëse kemi mundësi mundemi që të marrim ndon ku 50 euro 100 euro borx me kalun Ramazanin që pastaj të ngushtohemi pak edhe një mujë dimi pas Ramazanit dhe të agjërojmë, mos punojmë dhe të kemi të hyra, do të thotë të sonjë një rrugë që marrim pas Ramazanit. Ne duam të them që njeriu duhet të punojë mirë pak më të mëngjë punën e mënë pak më racionale për të siguruar për të siguruar të hyra të mjaftueshme për familjen e tij. Kjo e dyta. Dot e para, qëllimi është më vën, vendimi është më vën, e dyta nuk duhet që kur vi në Amazoni njerëmi u shkput, e pastaj mos e pa s'ka më hungur, jo kështu. Përgatitet dhe e treta mbështet në Allahu Xhelalu Elauala. Dhe Allahu Xhelalu Elauala i bën i bën rukdale. Për këtë do të flasim më shumë në emisionin e ardhshëm pak më tepër. Andaj për këtë për për këtë për më jaftohem me Me ka që nga që kemi një telefonat Ornani kush në le më rrët Allo, salamu alaq Aleikum, salamu, rahmatulloh Unë një një vla musliman, ndeshtë amë dërgjë Në vla më tjetër Unë komë tri bishanë në të shlinë Po? Në të trijat në ramazani në dhëllë Po, po Në bëllur në kërënë gjumar qëtë Po, po Edhe Allahi qëmë dëreçetë mështë qëmë të gjumarë Po? Këmë dikëm për 4 edhe në kazë të të qimë Profetë të mështë mështë i raditë Ma sha Allah, ma sha Allah Ma sha Allah, alhamdullë Allahi qërri së të ndërënë, edhinë, alhamdullëllë Alhamdullëllë, alhamdullëllë, kush Alhamdullëllë Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Po? Pa, me në spegu rësë namazë të sabahit. Që që ka fali dërgëm e abahit? Në që fa gjatësie, që ka në e në rëfu? Po. Që ka në e në të eze? Po. E qërët nuk te praktikojnë, mu për më ndëm në vitë kjo. E qartë, e qartë. Do të flasim, inshallah, për këtë. A, me në spegujnë, edhe atyre që për më ndëzgjojnë, në të të të të të të të të të të të të të të t E këti momentit me praktikoh, që shë ka praktikoh i dërgumit Allahot? Po, inshallah. Po, inshallah. Do të mundohem, inshallah. Po, me di që, ah, të me ndërgumisht ti pas kaqësht, ah, investimit me vajma e shkën të temel. Ah. E qartë, Allah. E qartë, Allah e shkërbër. Allah e shkërbër. Allah e shkërbër. Allah e shkërbër. Aleikum s-salam t'Allah. Dhe të të inkuadrimi këti Allah, ishte edhe një farloj, e për gzimin, por edhe kishte pyetje, për gzimin kishte të bënte se do thotë, thënë nëse ky vëllai është kamaria dhe lën punën, uni kam 3 dhiçane dhe i bëj të mbyllura. Edhe në Ramazan, por edhe gjat Xhomas dhe një njerëj ishte dëshmitar për bereqetin e madh që Allah xhallahu i ia dërgon nëse një njerëj i përmbahet urrëve të Allahut azhallahu. Andaj vallaj kush bën tretëti me Allahun në kump, kush e lën një sen, një vepër, në çka do të qof për hijet të Allahut, Allahu nuk ia dborç atij por ia ja kompenzon më shumë shumë të mira, ama duhet pak sabër. Duhet pak durim, duhet pak të dëshmojmë se jemi duke sakrifikuar për, te. Se kalim për juhin, shpëblime, shpëblime të. Nëse kalojmë për yjin, tani do të presim shpëlim me shpëlimet e shumtë anë kët botë në botën të të të të. Në që, dhe botën tjetër. Andaj i riu që duhet të sebab, sot komundi ta pakon sherrin Ramazan. Allah kjo është heri më at për, te, për, ti, për, ti, për ti. të, për familjen e tij, për popullin e tij, për vendin e tij. Dëshmitarë të këto në ty kemi të shumë vëllezër të, të ndryshëm. Musliman që punojnë, kanë dyqane dhe dinë se si të e ja bëjnë e muajnë në Ramazan. Po flasë përdoj që janë gjera ushimorës edhe ato që kanë të bëjnë, si kurse kafenetë ose kështu më rasën, nuk po flasë për dyqane të teshave, asë me bletë tesha në ditë Ramazan nuk e prish në gjënimin, por me siguri kemi të bëjnë me ato që kanë aktivitet i cilë bëjnë dësh drejtë për drejtë me obligimin e agjerimit. Pas ta i tha me full për namazën e sabat. Namazë e sabat është për namazëve me vrirë të madhe. Nese kemi një telefonatë pas të e bërdu me këtë, urdani kush në lejmë rrët? Salam alaikum. Aleikum, salam, vërtullam. Da, shëtë, do një piti e u qimë dëshuar e kam një djallë 30 djeqarë. Po? Oshë 20 vite në djabës. Merë i një një një një një një një një një një një një një një një një Ramazan Facebook shoh po nimet e Ramazan ai na just 3000 Allahum po kom po tingjën ditë nën solinë në qendar këtu do të shunoja vien merr në fam shok sa ke të thotë a është leiu asi deri Ramazan is a for you a short a short inshallah do të mëni për një jetë edhe ju edhe ju andaj Vyta ishte për të smurin nga diabeti, alirojnë nga gjërimi, por do të lasim mas, që pas që tjapin përgjë, për namazin e sabat. Dhe të të të ankuat për një gjendje ju të mirë të muslimanve në namazin e sabat. Dhe të atë, ka të të të bëjme, këhëzjatjen e këti namazi. Falen këndënsure të shkurtra, falen shpejt, nuk rinë në rëku si duhet, e kështë më ratë. Andaj kërkan që të dinë si është falë Muhammedi sallallahu sallam. Se përket gjëtisë rukus dhe sejtës, nuk ka dalun namazi i sabaut të pegamberi sësëm nga namaz të tjera dreka dhe i kindija. Mirë po, sa ka qëndru në ruku i dirguar i sallallahu aleyhu sallam, dhe sa ka qëndru në sejtë i dirguar i sallallahu aleyhu sallam, përën nga djetarët thonë, se mesatarja e asaj që i dirguar i sallallahu aleyhu sallam, e bënd të një namazë, Dukë e thënë, Subhëna Rabbia l-Azim, Subhëna Rabbia l-Azim, Subhëna Rabbia l-Azim. Dë të tëtë, tri herë, pas herë, deri në djetë herë. Dukë e thënë, dal nga dal. Jo, Subhëna Rabbia l-Azim, sëma, farë këptimik, okë. Subhëna Rabbia l-Azim, Subhëna Rabbia l-Azim, Subhëna Rabbia Rabbi l-Azim. Rabbi Dukë e pretuar qëfar përë thëtë, duke e ndihër qëfar përë thëtë, Këta qëfar kuptimi ka? Te i eduke i thënë Allahu diçka, subhana rabbi al-adhim, adin qëfa përthua? Apo e ndina që përthua? Ka kushtëzu Muhammed sallallahu al-sallam, që njeriu ku të bën ruku, ka thënë ati që ka gabu namast, thunë në rka, hata tatma in në rakian, pastaj bën ruku, deri sa të qëtëso është në ruku. Ndaj, Bënë rukunjare, që tësot pak, Subhanë rabbi el-Azhim, Subhanë rabbi el-Azhim, Subhanë rabbi el-Azhim, po shënë pak, Semja Allahu li mënhamida. Kësht limiti i fundit, nëndë të që nuk bënë mëra. Aqë kështu fali Muhamidi sallallahu aleyhi sallam. Ndërësaj përket lezime të Koranit, është në telefonat duke në aprit, mirë. Halo? Kër nëni? Mirë Rama. Pa, mirë Rama. Në të qështë? Pa, pa, përndëgjën, falë A unështë gjina me dhe du Koranin edhe me mbajt hajmarin shpeja Me nëzhu Koran edhe me mbajt hajmarin shpeja, po? Kërë E qartë, e qartë E qartë Andaj, ishim duke full për namazin e sabahot A isha, radiallahu ta'al, anha, thot Në fillim namazet, ishin nga dyre qate Sabahu 2, Dreka 2, Ikindia 2, Akshami 3 dhe Acija 2. Kështu ishë namazet në filim. Në filim ishë namazet kështu. Pas ta i thot Aisha radi Allah Anha, në betën nga 2 për Musafirin, ndërsa për, për udhtarin, Musafir arabesht është udhtari, ndërsa u bën nga 4 për vendasin. Përveç namazet Sabat, nuk i janë shtur e qatët, por i është shtuar ledzimi i Koranit. Andaj dyre qatët e sabahot, minimum i zgjatës duhet të jet sa katër të drejkës, katër të jetësis, katër të ikindisë. Nga se dyre qatët që i mungojnë namazët sabahot, duhet të kompenzohen me lezim të zgjatur në reqatën e parë edhe në reqatën e tytë. Muhammed sërallahu al-sallam, lezëm të në namazë, surën, se gjde, që i ka dë faqe, faqe e gjysë. Lezëm të surën, El-Insam, isle gjërështu i kaafër dy faqe. Një faqe e gjysë e ma teper. Surën Mulk, që i kaafër dy faqe e gjysë. Në një reqat, le zante ka që Muhammedi sallallahu aleyhi usallam. E më slasëm do të tët për namaz e tjera. Kanë do të që i dërguar i sasalëm në një reqat të këndonën më gjatë. Por nuk duhet një rio që duke e zjatë namazin të i dëmëtan gjematin. Nga se ka atje, pleqe tangut dre në atmosferë që mos të qetësohet ndër namaz. Nëse duhet ta gjëjni mesatorë, në veçanti në namazin e sabahut, ku i drequari sallallahu alajhi i, i kushton të rëndësit të posaçme leximit të Kuranit dhe zgjatës së këtij leximi në namaz. Ndërsa përkat ruku dhe sejhës nuk duhet ta vëqëjmë këtë në namazin e sabahut, por duhet këtë jetë, të jetë traditë e vazhdueshme për të gjitha namazet, që të bën ruku, të qetësohet, të thot ngadalë 3 herë subhanarabil adim të qëtësot pas taj të ngritet, dhe që kë, kë kërkan një lejpushimin e dhe qëtësimi, e kjo nuk arjet në ngutin që mund të vrim, mund të vrim duku fal pas, pas rastëve të caktuara. Allah në uzoft. Kemi një telefonat është duke pritur që sakoj, që allan në bun halal, urnën e? Po e imi duke ndëgjuarë. Aleykum Nukat bëj në shëtë me ramazanen tëpë, da shëtë me pëjtë e për sëtërkërta që e në banëka, për sëtërkër të ibet, dëshë amë dit a kem që në në se bëj në përderisë atë a përën që në kërëma të... në se bëj ma të, përën që në datë sa të të në vë në kërëm përët në kërëma të të, në se në kërët e a të fërën që në të të të pëjn Po e qartë, do të të meblej për mes një, për start kardelës, po. Alaikum. Aleikum, salam, të Allah e qartë. Andaj kërështë e që ka të bën me namazin e sabahut, nësa py të erat dhe që erë, ishtë nga një nënë, që e ka një djohat të rrëdhë vjeqarë që vua nga diabeti. Nësë allan gjellohat, ashërërën atë dhe gjithë smuarit të në. Diabeti është një smunë, ju e letë, dhe kërkën një të retim të posachim, dhe qantë për po e ka një regull, një sistem të caktuar, edhepse nga përruja se kaluarës, nga njështë të smuan nga diabeti, është dëshmuar, në dhe ca raste, po them, se agjerimi u ka bërë më shumë dobi se së mësë agjerimi. Ka raste. Ande nuk mund të themi se gjithë mund, gjithë e rastët, diabeti është i dëmë shumë agjerimi për te. Në dhe. Nëse agjiron e dëmton, nuk mund të themi kështu nga se un di personalisht raste që më kanë treguar njerëz të, të smungjë nga diabeti se në agjrim janë shumë marrat, shumë akomat, edhe e kanë gjetë një lloj orari të përshtatshëm për terapi dhe ky është shumë efikas për ta, nuk po i dëmton agjrimin. Kështu kimë gjet. Të tjer po, po i dëmton shumë, nga se patjetër duhet të marrin, do të thot, terapinë e caktuar. Andaj themi se nëse agjrimi u ashton smungjen, ose sikur çfarë, bie në shak, kjo është e madhe që kur dikëm shumë i mall, themi se nuk bën magjëru. Njëriu që dukë agjëruar e dëmton deri në këtë mas, se ti bie në shok, e dëmton deri në këtë mas. Do thotë agjërimi e shëndetin e shëndet tij, themi se atë agjërimin nuk bëhet me adhurin dhe sevap, por bëhet gjuna. Gjuna nuk duhet deri në këtë mas me dëmtuvet e tij. Po njëri sakrifikon për Allahun azogjël, thash nuk i dhimt asgjë, por deri në limitin deri në kufinin që Allahu ka kërkuar. Jo më tekalu kët limit Në emër të Allahut. Jo, duhet të përmbahem në limitet që Allah na ka, na ka limituar me to dhe nëse na në dëmton ndrin këto mos, lejohet nga xhirimi dhe nuk bën më agjëru. Kemë një pyetje telefonat të Radhas, Ornani. Alo. Po, po e ndjejojmë. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ni put je po duma ta vao? Po çka do të bësom di jap që nuk tinderojnë vrasnia e kanë gjena që sipër formatin gis po po a bën një pyetje mama po po e qartë mi për xhijje po inshallah po inshallah no tenim no tenim e mire eh më bëtem tek po lexim diabeti është e qartë do ta tash nëse dëmton deri në atmos sikur që u përmend ata rilirohet nga rilirohet nga agjerimi mir poshtë mir ç për ramazan më bëh një konsultë me mjekun ç nëse ka mundsi ka mundsi të bëhet një bashkim me terapisë në kurrat pas ivtarit ndajjerimit kjo do të ishte më e mirë po nuk ka mundsi dëmtuhet shëndeti nga agjerimi themi se në kët rast rilirohet nga agjerimi nuk ka pik gjunjoj madje nëse dëmtohet deri në, në atmosh që përmendi ajo që na pyetja atëre e bën edhe obligativ prishjen e agjerimit tha bashkohet, dhe ta që dikosh me lezu Kuran në majtë hejmali, jo, vëllohi nuk bashkohet. Edhe Kuranë, edhe hejmalija nuk bojnë bashkë. Ja. Kësa Kuranë e luftan hejmalin, Kuranë e ndalen hejmalin. Kuranë në thotë, ma atakumur Resulu fëkhudhuhu, wa ma ne hakum anhu fëntehu. Allahu në Kuranë thotë, atë që u ajab i dërguari, merëni, ndërësën nga ajat që u ndalen, largohuni. Në Kuranë në mësën, që nga ajo ja që na ndalon Muhamedi s.a.s. të nargohemi, në e nga çfarë na nargon Muhamedi s.a.s. fot i dërguar sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi wasallam fot men alqa tamimatan fala atamallahu lah kush e lidh një tamime hajmali mos ia plotsofth Allahu dëshirin për çka ka lidh kur kur punë madhe më bërt dua kundër të njëri Muhamedi s.a.s. a, a sheh ai kënjërimon A ndaj Hajmalia nuk është në feston. Nuk është pjesë e jona. Dhe duhet që Hajmalia që kemi të djegim. Të djegim nga shtëpia. Dhe në vend të Hajmalieve të lëzojm Kur'an. Të marrim librin e Buroja e Muslimanëve, librin i vogël, shumë i bukur, ngjapp me majt. Buroja e Muslimanëve, aty që lutje, e lutje për lolë rasti 10 të ndërtnë që ke nevojë apo dëm për gzem apo dëm për hidhnim apo smundje apo blende diçka apo shet diçka apo shkan dikon apo vjen dikusha apo të shmëngjesh apo të akshama për çka dush iki atë lutet andaj zaventsoni haj maliat gjunjë haj maliat zaventsoni me buronin musliman dhe lutni Allahun me atë që ka lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi një thirrje po po ju ndajoj Selam aleikum. Aleikum selam, Abdullah. Falem. Kamni futje. Falem. Aleu t'nimi. Do të ndërtohet vajza po dioll në firsë në në mënyrë përveçse vajza në firmë Dion, Dion në firmë vajza. Po, po e qartë, e qartë. Po. Po. A më thënë më shumë. Po. A më thërsë a lejohet do të thot për shkak të për gdhelës dashurisht, ato që vajzinë më thon nga njëre, djalë jam ose djalmën çika jam e çart. Do t'japim përgjithë inshallah. Andaj se përqet Kurani dhe Himaliave besohet që është e çart. Nuk bashkohen, duhet më undo. Dhe kur ndohen, duhet më jek duar për Himaliave e më marr Kuranin. Jo dikush më thon mase po bashkohet Kurani dhe Himalia, unë po pra Kuranin për loj Himalin, po marr jo kështu. Por braktese Himalin, për gjithmonë do ju ndarje të përshtme nga Himalia dhe lidhu lidhjet përjatëme me kurën. Kjo është ajo që është e kërkuar. Për start kart kimi dhënë disa përgjigje edhe në kuadër të emisioneve që kimi duke kërkuar përgjigje mendem iaftushme, është mirë që si thyni në faqen csivisks.com atut emisionet do të thot duke kërkuar përgjigjë të shumta që kanë ardhur edhe të sektorit pyetjeve atje mund ta gjeni të detajzuar shërimin e kësaj çështje apo dua themse Ata që tonë që nuk ka kamatë për mes bankës, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, nga se banka nuk mund të mbjetaj dhe nuk mund të veprej pa kamatë. Pastaj, si e bëjnë atë punë të kamatës, kush e merë për siper, kush e pagunë, si në dohet kja, kjo pasaj dhe diçka tjetër. Mirë po, dëmës do, duhet të ketë diçka që ëndërruar. Andaj, në qoftë të se do tëtë, njeri ju nuk ka gjirologari në bankë, nuk e përdor kartelën e ti nga se në përdor në kartelën e me minus atje do tëtë kur bëhet pagesa i marrin diqka për shërbim e marrin e ndonjë shumë e të caktuar edhe pësë është e voglë për shërbim të borqit në islam qëhet kamat kemi edhe një telefonat urdani kush në lemrot urdani O, salamu alaikum, oj. Aleikum, salam, vë rahmetullah, vëlloh. Jem me në dëgjus jote edhe jem shumë i knaht që jem shqiktuar edhe të këllan poplën e Kosovës. Nuk kam nëjty që më të abuve që ndërgjaj një kohë ka një gjatë edhe kur të të shëmë për istirin. Për një vetër shumë rahat në shpirt, Allah e të knasht edhe të rritë bjen edhe jem shumë, shumë i knaht që me krejt berësit e tua edhe që moment po ti la bomba që po qap. Që ti do të shmfir. Allah, Allah e shpëleft. Po ta marr ku na selam aleikum. Allah e nderoft. Allah e shpëret. Allahu subhanahu wa taala që ti e tkënoçi në nevë dhe të pranon mundin ton. Allahu subhanahu munduar që të na ruaj nga çdo e keq që do të na bën që bashkërisht të arrijm në xhenetin e Allahut azhajal. Kemi këtu për masëse mesit një pyetje para se të kalojmë te telefonatat. Ë thotë Selam aleikum hox a kimi të drejtë me kërku. Ja jo, sot hoxha bën mië ndrej gurt të vdekurve me fotografin. Mië ndrej të do të të vdekurve gurt me fotografi. Varri i muslimanit duhet të dall nga varri nga varr të tjerë. Në fakt ke thënë se sot në qovë se shkojmë të gëvarez dhe muslimane, fatë këtështë, vëllohaj, thëmë, fatë këtështë, nuk mund t'i dalojmë nga gëvarez dhe aty në që nuk e muslimane. Pos me kun emri, ose mund gjesa, e ndë një simboli në altë atje që se ka atë simbol që kanë tjertë, ti nuk din a me idhon selam, mos me idhon selam, me bo doa për ta, mos me bo doa, nuk din ku je. Nuk janë vërë të muslimane e kështu të loa. Muslimane nuk duhet të shpenzojnë p respektat të vdekurin sa rëgjall, shpenza për te, kur të vdes, mos vendoh gurmi te, mos e rëna edhe ma shumë vorin me gur, për ato pare që japni për mermera, për gure, japni fukarevë për shpirë të vdekurin, valahi, kam ju falenderu, kam ju falenderu, sa, so, sa, so, sa, so, to ka qilëqër, sa so pare kërshatë gurmi e vendos, adin që ka vorë, që ne më nërejt, në denë 2.000 euro, 3.000 euro, varë nërejtë, Sa so, fukerane kisha hatu me dy mjerët? Po vëqtë dibri me jam mundësumë ja kalu dy familjeve, drutë një ohetë, nuk e dini sa so se vopet i kishku ati dik në të tje. Dhe nuk janë vërët e muslimanve me mermere, me, me, me përmendore, me këtu. Së jam të të muslimanve? Musliman nuk bëjnë kështu. Po, një shenë të këmbët, një shenë të koka që djetë së është dvarë. Disa djetare kanë liu edhe të këtë në bishkrim, që djetë vori kujtës, te kevun edhe kja. Ma tjepër, s'ka nevoj, s'ka nevoj, ska nevoj ma tjepër. Dhejo është për njerin, ju mërmire. Dhejo në ka për mi, mi aftan. E lene më të vendusën fotografia të e, disa i kompa të këvolet, ka shumë dhe qëka u konë, qëka ka punu, kure ka kërë shkollën, pa qëka i duhet e e në varrat e ola? Qëka i duhet e e? Do njerëz i kanë bën kom me vumë në varre, subhanallahu. Varretët vetvetiu janë të frikshëm, por edhe ditën kur hyn dikon me varros, friksohesh nga pa më që isha të gurrëve të mdhënë të asaj çfarë është bër. Vallahi kjo është luksit e pruan, kjo është haram. Kjo është haram, Allah e ka ndaluar. Andaj ato paratë që i shpenzojmë për varreza, për gurr, jepje fugarëve, nimë tjetër, nimë fëmijët tanë, nimë të, të afërmit tanë ndështë të kenë, të afërnë vallaj që ka nevoj për të pare, ka bërqë, së një lanë borqët, thuj që, për shpirt, babës, nënës, vlau, të grusë, kuj të qoftë, që të pare që i komunit për varë, që e këti pjado, për sonë të vendasë, mas me vendosë gure, mermere, përmendore të vorët, së janë ato tonat, nuk janë, andaj, një të e koka, një të këmbët, mu di që është varë, mas me e sh a shumë nuk në duhet, dikur së dhëtë, pësë është kërë respekt, vëllaj që kërë respekti, nuk kërë respekt, mësë me kujtu kur, një një një euro, sadak për të me edhon, që kërë nuk kërë respekt, nuk kërë respekt me harun doa, që fa respekt të është e ke harun doa ti, e ke ma kur doa për të zbën, kur nuk e lutë, Allahun e madhë mja falë gjënat, e ka i marë në vorë, respekt të sh Jo me gurë, me marmera, me me përmendore, me kët nuk ka respekti. Ne mos spenzojm deri në kët mos vallallë se kjo është masraf. Kjo luks, kjo teprim që feja na ka ndaluq kët punë. Sot uh, pyetja e rradhës, sot Vllaznia nuk po i respektojn biat. Vallallë nuk ka as vetë Vllaznia biat, po as bija vllaznit. E as ata këtë fat Rall, që s'ka u prosperkti. Rall ninjë dikush e respekton dikën. Thu se respekti është një produkt që na nkriz për to. Kur kush po gjinet, lë pa ti, lë pa ti, kur kush po ngjim. Me shumë të e jetë kë shumëble bajë gjtrajt. Allahu na ruaj. Kau respekti për fara syje, ngase lakmia ja ka nxënë venen. Lakmia për dynjë, lakmia për më shtu, për më ndërtu, për më rrit. Pastaj lakmia na e ka sjell zilin. Kur s'po munë më bosh sa aj, tani pja kemi natë e zili. Tani ku më respektu? Ku më respektu? Nda i bie ka shkon fyty atje. Do të thotë atje nuk respektohet sa duhet. Do të thotë atje nuk e gjon veten sa duhet. Mosmo respektohet e vëllezërit, po kush e respekton atë themo? Antaj, antaj vallahi, ju s'u nuk e gjem ratiin ton. Nëse nuk e gjem prehjen ton, sigurinë ton, në familjen tonë, e ku këna me e gjet? Antaj vallahi është turp, turp që do të thotë në dëgjëm që bia nuk respetojnë nga vlasnia nuk e bojnë pespare, se këqyri në kur kart ma dhe asë interesohen për ta ka nëjë problema Kënjër ka njerë ka problema e të burri vetë burri e, e maltretan i kazënë vlasnibe skam qka me të bëhë motrë i kena probleme tona subhanallah motra me qenë me parëncishme se pari e gjepit ku është rahmeti qka është kjo pashpirëcit e në këtë masë Allah në rojt Allah nëse nuk më shirohemi Allah nuk në më sh Allahu i mëshiren ata që i mëshirohen. Qësë nuk mëshirohen, hu për rahmeti, hu për rahmeti mës neve. Wallah edhe Allah nuk shë rahmet. E Allahu mës më ma që rahmet, vaj halli për neve. Vaj halli për neve, Allahu rahmet mës më ma në që. Në neve në duhet rahmeti, Allahu të zhujell. E fitojmë këtë rahmet, duke mëshur me zveti. Më sku më e marrë, më nërua. Çe ju në herë m'fis thoi ka shkuat atje, ndon sa si ka punë që ju duhet. Mi mi mi mi a blen ai në në në në në diskaj që ka nevojë. Me vetë çu sh po shkona ka nevojë diçka me biseduat ja. A ekipi më ndmira, më interesu. Ka se mund të ket probleme, mund të ketë telaşe, nuk mundet vetëm me i zgjet. Nuk ka mundësi vetëm me i zgjet. Duhet çfamilja sa i më marr me këtë problem. Ai me respektu, mi aq qyr fëmit ka herë. Sa jo? da i thëmë që kjo është haram, kjo është ndalume, mos më respektu mutër, mos më respektu vlan, ate, ate, ka se barë që kemi duemi të respektohemi. Dhe do tëtë pythja e, e fondit ishte do tëtë qëfë si duket nuk e kam shkuar mirë si duket nuk e kam shkuar mirë dhe nuk po moj me do të me definu s'ka ishte pëllutja, po së do qoftë edhe koha e rëzërua për këtë emision, do të ka... ka skaduar, andaj dal nga dal përshkojmë ka fundin, pasi që edhe mundësin e telefonatove e kemi mbyull, përshka këtë kohës shkurëtër, dhe gjithashtot edhe nga SMS-at dhe në përgjigje për aqë sa patëm mundësin. Sto qoft ne do të kemi takim tjetër të të edhe javën e ardhshme me, me lejen e Allahut azhajal, ku olis Allahun e manduar që na takon të mira, en hajr, en shëndat, en rahati, en siguri, en dashuri, en mëshirë të ndërsiem drejt vetë. Nuk mbeti tjetër të të poshtë që t'ju falënderoj për këtë, për cilë dhe vëmendje edhe për këtë inkuadrim të vazhdueshëm që me te po më të po e pasuron këtë mësim. Do son ngaun keni përshëndetje më të ngrohtë Islame që më të dhe filluam, Allah i mahdruaj Dhe në taqimë në ërshmë, dhe yawë në ërshmë, nëtë nëtë në kohë. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.